Du lyssnar på Under ytan-podden, en podcast från Dörren, en kreativ verksamhet på Mäster Olofsgården i Stockholm, för alla mellan 16 och 25 år. Alla avsnitt är olika. Ibland handlar podden om musik, ibland handlar den om mode och ibland om relationer. Men alla avsnitt har en sak gemensamt. De har gjorts av ungdomarna på Dörren. Hej, välkommen till Underytanspodden. Idag har vi våran gäster. Brian heter jag. heter Alvin. Nice. Idag ska vi prata om vänskap. Så min första fråga till er liksom. Hur är det liksom att, uh, att vara en vän? Ja, att uh, vara en vän där... Uh. Det för mig är det ju att man alltid typ har en typ att man är lojal typ där och när man livet är tufft där att man har någon man kan prata med typ. Och när man ser med, känner sig deppig så kan man bara känna att man har någon som förstår en och pratar med typ. Det, det är det för mig. Men vad tycks alltså, vad, om du skulle tänka så här, liksom, hur är det liksom uh, hur är det en bra vän, liksom? Brian? Du... Um, som sagt, um, som Alvin sa här, alltså, det sa alltså, med att en, lo, en, en lojal människa den man kan prata med i stunden när det behövs, alltså, det är saker som beskriver en bra vän. Alltså. Mm men vad tycker vad, alltså? tycker du är det viktigt att en vän ska vara lojal? ska vara lojal? Ja, det är klart. Man, man måste vara lojal. Alltså. annars funkar det inte med själva kommunikation och relationer. Så alltså. förstår jag jag menar? För det blir svårt för en att tro och tro lita på den andra. Mm. Och ja. Men halvinn äh, liksom vad tror du liksom, äh, har det hänt? Äh, har du någon gång känt att eller äh, har någon hänt att en vän har varit dislojal mot dig eller? Um, ja när typ när jag var inre typ där hade jag alltså lite svårt med typ vänner typ där jag typ de Många av dem växte väldigt snabbt Typ där och ja, Jag blev Ja ja Typ sen, ja, vi tappade kontakter Några av mina där När jag var yngre typ och Det var svårare när jag var typ Barn typ där och Annan så Ja jag hade känt att En vän har varit typ, väldigt Olojal typ eller något sånt bara att jag har typ tappar kontakter typ och ja det mm. är ja. Det händer saker alltså ja vad mm. saker händer i livet lite på nall lika men alltså hur hur hur kan den hur brukar det liksom komma till den punkten att det bryts liksom alltså den där kont kontakten med den, när man har varit så nära med, har haft den där relationen hela tiden, liksom, hur kommer det se plötsligt att det bara bryts? Um, alltså, vad skulle jag säga? Grejen att det händer olika saker i livet. Mm. Och i mer man växer, um, det snurras olika i skalle. Alltså man börjar tänka annorlunda, själva hjärntänkande alltså växel också. Förstår du? Menar, det blir som en utveckling på hjärnan. Mm. Um, vilket som kan göra att man börjar se olika saker i saker kring och folk kring. Alltså, förstår du? Jag menar, alltså det börjar bli att alltså man börjar få ett annat perspektiv och tänkande kring det och, Mm. hur folk beter sig kring en och detta så. Alltså, när de är på plats, mm. på olika platser hit och hit så dit alltså, att man, så. Alltså man, alltså man börjar se på olika beteende, du vet. Från den man har trott att oh shit, fan, det var min vän. Alltså. Mm. Men det här har jag tänkt på liksom. Alltså när det kommer till att passa in med men en vän liksom. Tycker ni att det är viktigt att äh, man ska ha samma värderingar liksom? Uh, nej typ det alltså när man skaffar sig en vän då eller typ, till och med kan det vara när man blir ett par och man dejtar först då är det första man försöker få <laughs> ju att, att man har något gemensamt typ ungefär och ja, man kan ju först typ prata om typ musik, film och sånt som så man pratar ju alltid först när man försöker få någon no. typ självkontakt med människa börjar man ju med att intresse de har så ja, det typ kan vara så att man bara tänker rätt ofta att man det är det första steget man lätt gör typ så Ja, det, man behöver ju aldrig typ, hålla med om en varenda liten sak. Typ. Det är ju aldrig, typ vare sig man är vän eller par, så mm. har man ju alltid olika tankar typ, om vad man typ, gillar och inte gillar. Om man tycker om världen, typ hur. typ kan också vara politiska åsikter typ, och sånt. Mm. Så. Det är alltid olika. Ja. Du är Brian, vad va tycker du? Um, för mig, som man har sagt, alltså att det är. Um, alltså folk har olika intressen. Men jag vet, men alltså, om du tänker så här, alltså. Är det, det måste vara någonting som ni klickade som, ni, som gjorde att ni blev vänner. Ja, alltså, det är Det jag tänkte komma in på att folk har olika intressen. Men när du lyckas, om du lyckas träffa på den du har samma intresse med, då. Alltså, du kan skapa en relation på något sätt. Alltså. Mm. Um, ja. Så so, okej okay. om um, du tycker att det där var svårt men så so, tycker du att man kan klicka med någon som man har inte samma värderingar? Um, det kan vara. Alltså det kan vara något svårt, inte så lätt um, Men det är något som kan hända att folk um, hjälp plötsligt vänner, folk helt plötsligt lite klickat. Även om det är med olika intresse och olika tänkande och funderingar kring det mesta. Men alltså folk... Um, <laughs> alltså jag har gett inte... Det var det en svår fråga för dig? Nej men alltså jag... Men då, får jag, då vill jag ställa till också. Hur tycker ni att det är att skaffa vänner, är hur, hur skaffar man vänner? Ja, det finns en är typ är en svår fråga typ för man tänker ju att man alltid som människor typ där man tänker att de har haft sina vänner kän typ långt bort eller typ till och med när man var på typ typ då, nästan bara sex års typ eller något sånt. Men eh, att skaffa vänner typ när man är ja, typ äldre ja, finns inte... Där. Alltså om man till exempel så, så, det kan vara något svårt att skaffa vänner när man är lite mer äldre. Mm. Tycker ja. de flesta, det tycker jag med, att alltså, det är väldigt svårt för man att skaffa vänner nu tycker jag. Men det finns folk jag har kring som alltså träffas på träffas med hit och dit och vi klickar som bra vänner du vet börjar prata med. Det blir, alltså det är bara lite svårt att ta det som att, åh oh, fan nu är jag här min vän alltså, inga du med men det varför, varför tycker du att det är svårt liksom? Nej men Speciellt du är ju ung det är inte så om du är på en, du är 30 eller 40 eller 50. Nej inte det heller. Eller Man varför ska jag vara? Alltså, det är någonting svart verkligen, men alltså när du har växt upp med en alltså, det är lite mer som att, alltså när två uh, när två barn växer upp, alltså säga, två barn växer upp, alltså mm. de leker tillsammans, hänger du med mm. um, de gör olika saker tillsammans, alltså det skapas en sån, en annan sort relation, det går lite mer från vänner till att börja kalla varandra för brod eller något sånt, förstår du? Det blir, alltså det är bara en konst, alltså det är, bara, det är någonting konstigt, alltså men det är um, det är någonting bra. Men alltså, tycker ni liksom att det är lätt att skaffa vänner till exempel om man är på sådana här verksamheter som skola eller? eller? Ja, de, alltså, det är lite mer så det är någonting lätt att skaffa vänner på, alltså, alltså hitta dit på olika ställen. Men det kan vara svårt också för det finns folk som inte tycker om att vara så öppen till alla möjliga samhällen som finns och platser som finns där ute förstår vad jag menar. Det finns folk som är lite mer instängda för sig själva. Mm. Um, med olika anledningar, det vet du inte. Men, det är någonting som kan hända, att folk bara träffas vi ser barnen hittar i skolan och tunnelbana, um, du är olika platser, och helt plötsligt, man klickar med den, fast det är lite mer svårt, så alltså, jag vet så mycket om det, jag vet inte vad Alvin ska säga. Ja, för mig när jag var i skolan då var det rätt lätt att jag blev mobbad typ där. så alltså, För jag också växte ifrån massor av vänner jag brukade ha typ och när man börjar på ett nytt ställe så är man väldigt nervös typ och det blir inte lättare med mobbar typ för mig var det inte så typ och ja, typ jag... Ja, den där situationen kan vara rätt tufft. Mm. Men nu när du säger det där, då vill jag fråga dig liksom. Kan man vara utan vänner? Är det okej okay att ha vänner eller okej okay att inte ha vänner? Ja, när jag typ var... Hade, jag antar att när jag var yngre hade jag inte så mycket vänner typ. När jag var i skolan typ bara och... Jag, jag var mest typ där växte bara upp med typ min familj typ ändå med min syster och min pappa typ var ungefär mina bästa vänner jag kan tänka mig typ som vi, vi visste mest om mig mm. men ja, ibland så typ så känner man fortfarande att man ändå att en familj kan inte bara alltid bara, <laughs> typ veta allt alltid, om den och, så um, ibland så får man lite problem med att får en verkligen ändå en, få en att förstå en typ där för familjer är det inte så enkelt typ där. Mm. Du lyssnar på Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. Du lyssnar på Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. det kan, kan du vara utan väl. Um, ja en massa folk det finns folk som tycker om att vara själva, och folk som tycker om att vara omkring det med människor, olika människor. Att folk har olika intresse um, på när det kommer till vilket miljö den vill alltså eller människa vill um, för mig är det. Alltså jag kan ta mig, alltså, jag skulle kunna ta mig som ett exempel, um, att jag är, ins jag är en instängd människa, oh. um, jag är där verkligen, um, jag har jobbat med att acceptera folk i mitt liv ibland, mm. um, men träffas på folk inte så att se alltid ensam alltså, alltid med själv när det var ett mörkt rum alltså. mm. nej men ja folk kan vara vänner lite av det men alltså om jag tänker jag tänker såhär liksom hur samhället ser ut hur vi är som människor vi är ju typ så so, sociala uh, människor liksom så det kan vara svårt att vara utan en vän, tycker ni inte det är det liksom Um, att vara vad då? Att inte vara utan vänner. Att, ja, alltså, så är det för. Speciellt alltså, hur samhället ser ut. Vi är ju sociala människor. Social, ja, ja. för det finns folk som tycker om att vara själva. Alltså, man ska inte tvinga den. Alltså, man ska inte tvinga den att vara. Ja, men nu ska du vara vän med den här. Förstår du vad jag menar? Alltså, för folk har olika intresse. När det kommer till vilket medie jag, alltså själva människan vill, alltså. Um, jag, alltså, det kan vara lite annorlunda att folk har det lätt med att bara acceptera vem som helst i själva samhället. av Nu ska vi ska vara vänner, de två ska vara vänner hit och dit, alltså. Um, men jag tycker inte att. Alltså, vilket som jag tycker att det är någonting bra, men det, uh, vad skulle jag säga, jag vet inte Vad tycker du? Ja, typ, ja, det är, ja som du säger, typ där människor är ju typ nästan född, är ju nog ändå född att vara social, typ där att, Ja, typ någonstans så bara blir man typ vill man ha någon, man, man behöver någon som man kan snacka med och som mm. förstår en typ där och ja typ vissa människor har ju lättare att få vänner typ nästan bara på social media typ, mm. typ vissa ju spenderar ju bara, sin, har sina vänner bara på sin typ när man kan e-maila varandra eller twitta varandra eller smsa så man inte möter dem i person typ ändå ansikte mot ansikte så Ja, typ, jag känner ändå typ att, att det bästa typ sättet att man kan ha ett förhållande är att man möter ansikt mot ansikte och typ och tar typ själva steget typ att bara skapa en typ där väldigt sociala vänskapen typ ändå Men äh, det, där, det där punkten som du kom i tyckte jag är en bra fråga liksom när du, när du kommer till den där medien och den där personliga Vänskapen liksom, att träffas Face to face liksom. hur, alltså, hur viktigt är det liksom? alltså, Ska man skilja båda två liksom? Är det viktigt att liksom, ha Den där ändå? För det känns som nu liksom, får till Vissa tycks På grund av social media Vissa gillar med, liksom, Sociala sig I sociala medier Än att, tipsa att umgås och träffas Hur viktigt är det liksom, att, när att När det kommer till den här relationen det är ju att vänskap är väldigt uh, olikt, typ, att man är typ i en relation typ som ett par, typ, för om man bor med varandra i ett par, då tar man ju aldrig en paus, typ, där. Och med, ja, vänner kan ju ja, vänner kan ju ändå lätt enkelt sova över hos en, men man brukar ändå ta en paus från varandra ändå, typ, då och då, när man möter dem ansikt på ansikt runt, så... Ja typ Ändå att man typ Har typ en väldigt liten typ där att man, man Blir ändå typ Där att man får Typ rätt typ, skönt Typ där det är ungefär typ Bara en paus typ att vara med När man är en vän, att man får en paus typ där Och bara kan slappna av typ Och ja typ För det mesta typ där Ändå typ och ändå när det inte blir sådär att man kan slappna av er och då att man har något inne i sig som man, en vän, man kan prata med en vän om typ om man har något inne i sig typ bara så man känner sig dålig och bara översläppa ut typ det. vad tycker du om jag vill ställa en fråga till dig Brian liksom. Vilken fråga? Båda två det är viktigt i båda två. Kan man skilja vänner och vänskap? Alltså skilja liksom en vän och en kompis? Ja... Skillnaden? Vad tycker ni om skillnaden? Ja, tycker jag inte att det är någon skillnad mellan D2. Tyckst, tyckst. Um, vem är det man ska kalla för en kompis och vem det man ska kalla för... Precis. För jag uh, tycker att det måste ändå finnas någon slags skillnad, du vet vad jag säger? Alltså, det är väl samma sak? Ja, då kan du beskriva lite om du tycker det är samma sak. På vilket sätt menar du? Um, nej, med en vän. Alltså, det är den man kallar för en vän. Alltså, den man tycker um, ofta finns på den människa och um, kanske den som bryr sig mest eller en kompis. Ja, vad, vad tycker du? Ja, jag, så jag, som jag berättade för typ några minuter sedan så har jag ju den erfarenheten att jag skildes från mina gamla vänner typ där. Typ för vi, ja det var ju ja, när man är, jag var ju typ bara sex år typ där så, eller min sex år bara och ja det är mycket annorlunda när man är nu äldre typ men man växer ju från kanske till sina vänner typ där och ja det är typ händer det också att man blir ifrån varandra typ när man typ flyttar typ där om en person flyttar till typ till exempel ett jobb och då bara försöker man få problem med att hålla vänskapen där typ så till och med när man inte planerar så kan att bara de och man åker iväg från varandra så kan det hända och ja, ibland när man typ kan ju ända till och med att man Typ ändå tappar typ att man tappar intresse till varandra. typs Det kan ju ändå. Jag menar, det ända ju, i par kan det hända att de, vilket par som helst typ kan det hända att ibland så bara klara. Så kommer man isär från andra typ bara av något sätt. och så ja, kan hända i vänskap också. Men för att, varför jag frågar den där frågan om man kan skilja mellan en vänskap och en kompis liksom för att för mig, jag tycker så, jag tycker att jag kan skilja liksom för att för mig, jag tycker en vän det är liksom, jag tycker kompis för mig liksom låter mig rimligt för den person liksom är där för mig hela tiden när jag vi är där för varandra liksom men en vän kan vara någon att träffa på gatan jag känner personen men jag säger bara hej sen hejdå liksom oh. förstår du? Ja, oh. Det är inte som att jag, jag och personen, vi, vi, till exempel i din uh, område, din omgivning. <laughs> det finns vissa som du känner, men de är inte, alltså, de är inte så personligen dina vänner, förstår? Ja. Eller ja, dina kompisar, kan man säga. Som är det med livet. Um, vänner finns och kompisar finns. men. Ja. För man måste kunna skilja. Den, ja. Det, den man kallar för en kompis det vet man aldrig och den man kallar för en vän, det vet, alltså man vet aldrig vem, mm. vem är vem egentligen men det är olika folk, olika människor finns kring, den, uh, finns kring oss samhället vet, för det är, fan, det är folk överallt i själva samhället men det, det kan man tänka på. Mm. Ja, fundera på vem är det jag ska kalla för en vän egentligen och vem är det jag ska kalla för en kompis har ja, du svårt med det? Uh, jag själv alltså det är någonting jag inte bryr mig om så mycket för jag inte så att jag bryr mig heller om vad folk tycker ibland och vem är det som är i min närhet alltså, alltså det, det alltså... kan jag göra skilja på de två. Men alltså, precis här om en kompis har varit där för dig you know, på, din, på dina jobbigaste stunder och mm. sen alltid du you know, stöttar dig och motiverar dig och you know, vill att du ska ha det bra i livet. Mm. Det kan vara väl en vän. Nå, alltså, nej asså, det, det, du... där, det där låter lite mer som en en vän. Men alltså då vill jag fråga er, liksom tycker ni alla alltså, har ni liksom alltså, har ni liksom, haft en vän där ni tycker så här, den här personen kan jag lita på när det kommer till vad som helst. Mm. Uh, ja, ja jag har själv typ uh, någon den jag litar mest på där uh, ja det är väl typ ändå uh, Typ ja. såhär, håller hemlisar, även om du, någonting ja. som du, du, du tycker så här jag behöver inte se det till min mamma och pappa, det är det bara mellan jag och du. Ja, är typ jag, den, som, den som jag har typ, nog haft mest där, jag känner mig som jag är mest lyckligast typ och känner mig mest som mig själv, typ bara i vår ändå en person som också jag ändå tappa kontakten med typ som är en grabb som heter Joel typ mm. Mm. Ja. Mm. Um, bara undrar, vem var jo Joel så är det? Ja, um, det var bara en typ en grabb jag kände typ för nästan bara typ, tre år sedan. typ där så alltså, i gymnasiet så Ja, det typ, var, um, vad är typ vad det som hände med Joel jag vet inte det typ. Ja, jag kan vet inte jag ska beskriva det bara. Så jag bara tappar kontakten typ. Jag kan anta att jag kanske har typ lite problem typ med att ja, typ, hålla mig typ nästan lite nära typa människor, kanske ibland typ, för. Men det är för nära eller lite mer. Ja, för nära, för nära med bara snacket jag uh, typ, hade typ också, jag vet inte, det var också en period där jag hade väldigt höga ornest typ där och förr Jag hade väldigt nyligen typ kommit till puberteten och fick min mig att få väldigt stark typ där och mm. Men jag vill fråga också den här frågan, jag tycker det där får vara vår sista fråga liksom. När är det liksom, alltså När är det liksom liksom när det är viktigt liksom, när jag känner du liksom när du har känd en vän på ett vis, also alltså på ett på ett tag eller på en vis tid liksom när det liksom vägts att, att presentera liksom vänen till din familj eller till nåna nå några liksom.